Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pričat ćemo donas zanimljiv slučaj, kako možemo i djeci učiti. Djeca su priroda, naturalna, bezgriješna. Jedan je zanimljiv primjer, kad Allah dadne da od djetata mnogo se nauči, kao što je Allah počastio Malik ibn Dinara, jednog velikog alima, koji je ta obe došao, kako je došao, to je posebna priča, kako je on ta obe došao, kako je se iskreno pokajao, koja je on baraba bio. Pa jednom vidio djete negdje pored puta, igra se sa zemljom, prevrće iz zemlje ruke u ruku i plaće i smije se. I kako ga je gledo, bilo mu je zanimljivo šta djete radi, a plus još što se smije i što plaće. I onda je skonto, idem da vidim šta, da ga pitan, da mu, da šta, naučim od djetata ili to vidim šta je ovo zanimljivo djete, nije ko svaka djeca. Dok je išao, mislio da vam da li nazove ili na nazove, pa konto šta ću ja djete sve lama šta djete zna? Pa opet je odlučio, hajj dobri, Pengamber je djece salam nazivuo, ono, da se ne bi tikno dirio, jer i poslanike djece nazivuo selam. djeca naučio od nas salama. Nazvo je selam i kad mu je nazvo selam, djetem mu reče, alaih mu salam, Malik ibn Hinnar On ga nazva imenom, Nika su u nisu sredo. Odma je Malik ibn Hinnar ostao bez teksta, tako da kažemo, bio je zaprepakšen, pa kaže, djete, otkud ti mene znadiš? Pa kaže, mi se znamo još iz Ezela. Naše se duše znaju iz Ezela, ono kad je Allah sve duše stvorio. Pa djetem odgovara. I onda on vidio da nije to obično djete. Pa ga onda veli well, da ka šta upita, pa šta radiš to djete? Što se smiješ, što plaćeš? Pa kari, kad mi nam padne Allahova kazna, plaćem. Kao što je Hazi tomer jedno djete, e, leti i u džamiju, pa ga pita djete, k'o ti žuliš u džamiju, nisi punoljetan, šta se ti bojiš? Ej, kaže, palifa, jučer je mlađa djeta od mene umrla. I lebu hanifu, kodok je bio kao malo djeta, ona, i on bi se plašio bojavo, pa veli, šta se ti bojiš, ti si malan, neće djeca uđenom. Ja sam video da moja mati prvo potvali one trišice male, pa onda velika drva kopiva, eto, boji se on kao djete. E, pa kaže, plaćem kad se sjetim na kazne, a smijem se kad se sjetim milosti. pa kaže, Šta tu radiš sa zemljom? Pa kaže odnijedna sela stvorio i opet ponovo leći. I na kraju ga onda upita, ono baš to je najglavnije pitanje bilo kakva razlika između ruha, naše duše i nefsa, naše i provoktijeva. Pa mu kratko reče, nefs je ono što si prvo bio zamislio kad si meni krenuo da mi ne, ne nazoveš sela. Tu je tvoj nefs što ću ja dijete samo A ruh, Ona, tvoja duša opet u tebi progovorila, nadječala tvoj nas, pa si rekao, pa hajde, treba i djeto nazvati selam. Eto, tako je velku lekciju naučio maliki njenog djeteta i završimo e, sa jednim e, djetetom koji nosilo torbicu na remenu i do, tako pognuo šta da, ono bi uzilo. Kad naišao vladar i vladar njemu baci jedan dinar, kaže, ono vrati kaže, ne, ne smijem, ne smijem ja uzeti. Ako ne smiješ, djete, reci da sam ti ja dao? Ma ne smiješ gore, preč vladar je dao, kare, ubiće mi oteca ako da mi je vladar dao. Kao što volam, reci vladar je? Nećem, kare, vjerovat. Reče da sam ukruo. Ma kako, kare, ukruo, reci, ja dao. Ne, ne, ne, kaže, zna se da vladar daje više, a dinar, devniš, su su slabizim a, i mučni. Kare, vladar kad daje, daje ša, šakvu. I onda je vladar vidio kako je djete mudro i, i dao mu šakvu duka ta. I eto, može se učiti djece, a može se učiti od budala, kako je rekao Lukman mudri, pitali ga kako je stekao mudrstvo, on kaže i od budala, pa kaže kako, ja samo suprotno radim.